Az Istenség acélkoponyájának belseje egyetlen hatalmas csarnok volt, félhomályos, sötét fellegek feletti csarnok. A két lélegű, kimerült férfi megkapaszkodott egy gőrbe, semmibe vesző fémkorládban. Nem csak a fáradtság késztette őket erre, hanem a látvány is. Erre egyikük sem készült fel. A két várkaponacságú szemüregnél lobogó tűz fénye ugyanis egy teremtményre vetette háborgó árnyait. Egy rettenetes teremtményre. A világító torony őre valaha ember lehetett. De valaki vagy valami gonosz tréfát vele. Koponyája hat-nyolcszor akkora volt, mint egy közönséges halandónak. Visszataszító ráncos homlokú rémmé alakítva az amúgy szánalmasan cse nevésztestet. Aprócska orra mélyen ülő szemei, durva meccésű vonásai valósággal eltűntek az írdatlan fej előső részén. De nem ez volt a leghátborzongatóbb, hanem a mód, ahogy fogva tart, a rabláncra verték. Az eltordított lény bőrét vagy száz horog feszítette szét, s a csarnok távoli sötét pontjaihoz. Csak két vézna természet feletti mód hosszú karját hagyták szabadon. Azokkal szította a tüzet. A bőrébe kapaszkodó kampók s a legyezőszerűen szétterülő bőrlevenyegek miatt úgy festett, mint akit száz felé akarna szakítani az a nyugtalanító vibrálás, mely valósággal berepesztette a két jövény ahogy ott álltak levegő után kapkodva, a szánalmas teremtmény felemelte fejét, s ökölni vizanyős szemeit lassan, reszketek, félholtként rájuk emelte. Egyenesen a lelkükbe pillantott, vagy legalábbis ők ketten azt érezték ebben a pillanatban. Aztán nyöszörögve felsóhajtott. Ó, kegyetlen Istenek, mennyi szenvedés és kín rejtezett abba a hangba. Az ég szerelmére mi ez? Őrpörőj, remegvengett el a fémrudat. Ki ezt veled? Válaszként csak elhaló, földön túli hörgés hallatszott. A teremtmény óriási fej erőtlenül lehanyatlott. Csak hosszú kaljai élezgették a szemgödrök előtt lobogó lámokat. Kán Morgáre arcáról nem lehetett leolvasni semmiféle érzelmet. Csak állt és nézte a lényt, s arra gondolt, aki ezt tette a szerencsétlennel, vajon elnyerie valaha is méltó büntetését. Útjai során sokat látott, számos borzalmas teremtményt, melyek egyáltalán nem hasonlítottak más emberi lényre, s olyanokat is, amelyek még az emberiség aranykorának hajlalán választották az időtlen álmod a föld gyomrába, várva, hogy egy napon eljöjjön majd az ő idejük is. De ezzel itt nem a végítélet, hanem az emberi gonoszság bánt el. Ne fél, mondta néhány perc után a nomád, miután alaposan megvizsgálta a csarnok minden zegét zugát. Figyelmét nem kerülték el a csarnok padlóján heverő, oszlásnak indult, nevére patkány meg. Az őr magányához kétség nem félhetett, de a jelek szerint hosszú korjaival még képes volt táplálékot szerezni magának. A tűz ide vonzotta az apró állatokat. Ne félj, ismételte a nomád, és közelebb lépett hozzá. Jelezni szeretnénk valakinek. Egy hosszú pillanatig csend volt, bajlós csend. A lény fásultan emelgette óriás koponyáját, vizenyő szemeit hol a nomádra, hol a delebátira függesztette. Fekete szájából csillogó nyál csorgott, mintha vaskos pókhálót eregetne az állat tetemek köré. Ettől eltekintve egyáltalán nem tűnt veszedelmesnek. Őrpörő izmai mégis megfeszültek. Elkészült arra, hogyha kell, azonnal menekülhessen a szűk járaton, ki a csillagfényes éjszakába, le a mélybe. A toronyőr nem felelt. Egyre inkább úgy tett, mint a tudomás sem venne róluk. Kán Morgára nem is várt válaszra. Odalépett a tűzhöz, kivette a lény kezéből a hatalmas hújtatót. Már biztosan elmúlt éjfél, barogta maga elé, miközben hosszabb, rövidebb légőrvényeket kavart a lángok fölött. A felfelizzó tűz hihetetlen forróságot lövelt magába. Kinek jelzel? Őrpöröly a biztonság kedvét távolabb húzódott, de nyanakó tekintetét ezután se vette le a nyáladzó szőny sílötről. Van egy lány. A nomád jóval később szólalt, csak meg, amikor a másik már azt hitte, sem beíltatja. Követ, bárhová sodor a szél. Örpörő gyanakodva felpillantott. Azt mondod, egy lány? Láttam a rabszolgavására. Ott állt a tömegben, áruhában. Most várja az utasításaimat. Te tudtad, hogy éjjel fejjesz ide, és ezzel a tűzzel... Tudtam. Örpörő elhallgatott, magában latolgatta, vajon mire készülhetett még fel a namád. És most mit jelzel ennek a lánynak? Jelzök. Mit jelzel? Kán Morgára felpillantott, összevont, dús szemöldöke alul vad pillantást küldött a delebáti felé. Dúsokat kérdezel, testvér. Gondoltam, ha már együtt, ha sokat tudsz, sokat beszélsz. Jól bírom a kénzást, fortyant fel a veres szakálas. Különben is, ha nem bízol bennem, nem erről van szó. A nomad megtörölte gyöngyöző humlokát, és a magában mormogó emberförmedvényre mutatott. Ez az ő művük, ne feled. A karasz démoni erők szövetségese, és ha akarna bármit kiszedne belőled. Őrpörő elgondolkodva bólogatott, aztán közelebb lépett a szétveszített bőrű lényhez, és undorodva aprócska arcába bámult. Na, és mit csináljunk ezzel itt? Talán végezni kellene szerencsétlennel. Megváltás volna neki a halál? A toronyőr, őr, mintha értette volna a szavait, hevesen bólogatni kezdett óriási fejével. Storz arcán fájdalmas grimasz jelent meg. Megölni? Kánmorgára megérintette az egyik hosszú, levegőben kalimpáló kezét. Még nem? Talán, nem sokára. Visszafordult a szemüregek felé, és folytatta munkáját. A tűz újra és újra felizzott, mintha az idegen istenség szeme lángolt volna fel, egyre ebben ebben az éjszakában.